postfață. Mătase apare în 1999 la Rizoli, în colecția Bur, la Scala, pentru a cunoaște în 2002 la aceeași editură 11 a 11-a ediție. O scriere romanească a apărut așadar după Ocean Mare din 1993, romanul care l-a făcut celebru pe Alessandro Barico. Mătase este o stranie meditație despre viața ca spectacol, ca vis al unui destil antieroic. Un tânăr sublocoten în interv. Jon Cur renunță destul de ușor la o carieră militară promițătoare. Se pare pentru a deveni sericicultor. E drept o anumită înclinare feminină există în caracterul său, o moliciune adolescentină care evocă versul Rembodian. Par delicates, J. Perdu Mavi. El va fi convins de întreprinzătorul dinamicul inteligentul Baldabiu să crească viermi de mătase și mai ales să aducă prețioasele ouă dintr-un loc nu numai exotic, dar și periculos, Japonia, pe atunci o țară complet izolată de Europa. În necunoscuta Japonia este interzisă cumpărarea ouălor viermilor de mătase sub amenințarea pedepsei cu moartea. Ervejon Curva deveni, deci, contrabandist Unul visător descurcându-se de la început Datorită unui noroc Stimulat de mijloace financiare respectabile Și de bun simț Apoi, plătind prețul caracterului său ușor influențabil Al delicatezei sale feminine Cum observa autorul Suntem în epoca ipotezei asupra iluminatului electric A lui Flaubert, care scrie Salambo, A lui Abraham Lincoln, care de cealaltă parte a oceanului Lupta într-un război Ai cărui sorți nu se cunoștea încă o lume care se intercondiționa prin capilare invizibile. Undeva un om merge împotriva firii sale la mii de kilometri departare, nu doar să procure, riscând ouăle viermilor miraculoși, ci și ca să-și descopere slăbiciunea. Sentimentele care îl domină, nebunia unei iubiri imaginate. Pe scurt, în Japonia, chipeșul fost blocotenent de infanterie face un cu de fudră pe care ar vrea să-l estetizeze și mai mult în galanta manieră franțuzească. Situație stranie. Copila femeie aparține unui puternic șef local, Harakei. Mici gesturi, apoi o scenă de iubire prin substituirea persoanelor, inflamează cu fiecare călătorie ambiguul amor, nutrit de pătimașe viziuni, accentuând depărtarea de soția Elen. Elen are resurse de protecție erotice nebănuide, înfocate. Sub aparențe domestice pulsează energii fantasmatice, care vor duce la redactarea unor episoade pătimașe, scrise de ea și atribuite japoneze din voiajurile soțului. O substituire din nou, un artificiu, o orbire din partea soțului care nu-i descoperă decât târziu și după moartea acesteia, secretul păstrat în subconștient, viața tăinuită, dorințele. RV caută în Japonia ceea ce poate găsi în propria casă mai mult, în cea cu care este căsătorit, dar pe care o cunoaște prea puțin dintr-o vinovată iar neatenție. Posesor al unui calm rutinier de invidiat, urmând căi cunoscute în necunoscut, RV reușește să mențină prin călătoriile sale în interzisa Japonie bunăstarea adusă de inventivul Baldabiu, în localitatea La Vildieu, din sudul Franței. Lumea orientală interferează prin RV cu cea europeană, dar se dovedesc incompatibile de la un prag al exigențelor existenței în sus. De fapt, o scară de valoare etice pare mai proprie celelalte lumi decât comodităților francezului meridional, descris de Barico, omul care nu știe să spună nu. Lipsa reperelor valorilor spirituale este sancționată, pedepsită. Dacă destinul lui Hervé se schimbă ca o pastă mereu pasiv în mâinile energice ale lui Baldabiu, omul care întotdeauna știe ce vrea și ce trebuie făcut, cu atât mai mult îl vor modela de l lumea asiatică, vântul întâmplător. Acolo, în lumea japoneză, funcționează alte legi, cutume și coduri ale altei civilizații. Alessandro Baricos surprinde esența acestei lume a ritualurilor, a gesturilor puține și hieratice, preponderent un univers al semnelor, cum o intuia și Roland Barthes acum câteva decenii. Plecând din satul La Vildieu, al unei franțe meridionale tihnite, burgheze, prospere a secolului al XIX-lea, antieroul lui Baricco străbate Germania, Austria, Ungaria. Transilvania și Moldova nu sunt amintite. Ucraina, în fine Uralii, Siberia atingând coasta oceanului. De acolo, cu o navă de contrabandiști olandezi, ajunge pe coasta vestică a Japoniei. Peripețiile sunt în lăuntrul său, mai ales nu în afară. Observă o tânără, metresa lui Harakei, care nu îi se pare orientală. Aceasta se pare că îl îndeamnă la o iubire imposibilă. Fabulații, vise, supoziții. Obsesia prinde să se înstăpânească, astfel încât spațiul depărtat și făptura japonezei îl vor atrage irezistibil. Ultima călătorie va precipita lucrurile. Prețioasele ouă se vor deprecia din cauza căldurii din prelungita dramatica sa călătorie spre neant. Misterul este surpriză dezvăluită abia în final de autorul pregătindu-și savant efectele. Altcineva decât enigmatica japoneză visată este cea care îi scrie lui R.V. pasionante scrisori de amor. Aici menționăm descrierea la limita licitului de nu chiar pagini de licențioase elanuri erotice și perversităționaniste. Sigur, după Miller sau mai recentul Bukowski, asemenea pagini într-o lume erotizată de TV par suportabile unor cititori tineri. Pentru a nu fi acuzați de infidelitate față de original sau cenzură, ele au fost păstrate în traducere și pentru că reprezintă ilustrarea unui caz, a unei tipologii, cea a omului fără voință, care acționează după stimuli sentimentali, bovaric, fără puterea de a croi destinul un om care este corespondentul personajelor lui Kundera, din insuportabila ușurătate a ființei. O frunză pe placul lumii unduit de vântul întâmplărilor, pe care R.V. contemplându-l își vede viața, ușoară evanescentă, fără rădăcini, cum ar spune Patapievici. Mătase este o bijuterie a construcției ingenioase, a ironiei insidioase și a subtextului deconstructiv-sceptic a inteligenței lucide. O poveste, povestire cotidian și fabulos, sudată de un mare talent epic, dar și de simțul deriziunii postmoderne și al intertextualității, care devine existență concretă, una care nu iartă. Iluzia și autoiluzionările pot fi cauzele unor ratări ale vieții, chiar dacă pedeapsa nu impune un sistem teologic explicit, aluziv amintit în carte, dar privit prin niște lentile care încețoșează și depărtează totul așa cum se întâmplă și cu R.V., care pare că asistă neutru, căldicel, cum spune Biblia, la propria viață. Un roman poematic, finețe și densitate tipice prozatorului italian, laureat cu numeroase premii și tradus în mai multe limbi. Un roman despre care criticul Pietro Citati scria în La Republica, citez. În dimineața în care a început să scrie mătase, Alessandro și a imaginat că toată literatura lumii dispăruse. Asemenea, lui Flaubert vroia să scrie o carte făcută din nimic. Am încheiat citatul. Adrian Popescu